Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wal din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumid din Wa bapak, ibu, ibu, hadirin, hadirat Tak dapat saya sebut satu persatu InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, ya Rabbal alamin Menjelang salat tarawih saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahu al-musallus." Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Jadi syaitan itu ada juga putus asanya. Inna syaitan kata Nabi qat ya isa, dia sudah putus asa an ya'budahul musallul supaya disembah oleh orang yang salat artinya kalau kita sudah salat dia tak, dia tidak lagi goda kita hai orang yang salat sembahlah aku enggak dia biarkan tapi syaitan putus asa dari satu pintu pintu yang lain dia masuki pintu untuk menyembah dia dia tak lakukan lagi tapi dia masuk dari pintu yang lain pintu mana yang dia masuki Walakin fit tahrish bainakum dia masuk dari pintu tahrish. Apa itu tahrish? Menanamkan permusuhan, pertikaian, persengketaan, sikut menyikut, sepak kanan, tendang depan, tanduk belakang, sikut kiri kanan. Oleh sebab itu ketika orang sudah dijinakkan hatinya, kakinya ke masjid, dia sudah laksanakan berapa lama? 29 sampai 30 malam. Sudahkah selamat dia untuk untuk menyembah setan, ya setan tak goda lagi. Tapi jangan lupa ada pintu lain yang dimasuki setan yaitu pintu menanamkan permusuhan di dalam hati orang yang beriman. Makanya kita selalu waspada kepada Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan supaya senantiasa kita takut, cemas, ada rasa, tak pernah merasa diri aman dari godaan setan. Karena setan sendiri bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala La min aidihim. Aku datang kepada mereka Anak cucu Adam itu Mimbaini aidihim dari depan Wa min khalfihim dari belakang Wa an aimanihim dari kanan Wa an syama'ilihim dari kiri Wa tajidu aksarahum syakirin Tak akan kau dapati sebagian mereka tu bersyukur ya Allah Karena aku akan datangi mereka dari berbagai aspek kehidupan Bapak ibu melontar Jumrah 3 hari Tanggal 10 pagi melontar Akabah 11 Ulah Akabah 12 Ulah Akabah 13 Ulah Akabah Apa maknanya? Simbol syaitan dari berbagai sisi kehidupan Pertama dia datang kepada Ismail Ibrahim Tak mempan Ibrahim dia masuk lewat pintu Ismail Tak mempan juga dia matuh lewat pintu Hajar Ini aspek orang Kemudian dari aspek sisi kehidupan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Begitulah kerja keras setan yang tak pernah putus asa. Dari satu pintu dia putus asa, dari pintu yang lain tetap dia coba. Kalau setan begitu semangatnya mau masuk neraka, tahu-tahu ada orang Islam yang santai saja. Saya ikhtikap kalau ada sempat pergi, kalau tidak, tidak. Tarawih ini kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat pun tak apa-apa. Mungkin kalau lah syaitan itu bisa bicara Dia pun heran nengok orang islam yang model seperti ini Aku saja mau masuk neraka Begitulah sungguh-sungguhnya kata syaitan Tahu-tahu ada orang islam mau masuk surga Santai-santai saja Tak kerja keras Tak digunakan segenap kemampuannya Untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini singkat Tapi menanamkan makna yang amat dalam Pada diri seorang muslim Apa maknanya? Bahawa pintu setan menuju manusia tak hanya dari satu pintu Pintu yang pertama diajak orang untuk menyesatkan Makanya kita tahu dalam sejarah peradaban manusia Fitrah untuk mencari Tuhan itu sudah ada dalam diri manusia Makanya ada fitrah makan, ada fitrah berhubungan kelamin, ada fitrah untuk mencari Tuhan Itu sudah ada dalam diri manusia Oleh sebab itu Islam datang bukan mau menunjukkan fitrah mencari Tuhan tapi fitrah untuk menunjukkan satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu SWT. Ketika jalan itu tak tampak, Maka akan ada orang menyembah pohon kayu, Ada orang menyembah binatang, Ada orang menyembah manusia. Sesama manusia dia sembah. Dia anggap ini holy man, manusia suci. Ada orang menyembah tempat dan lain sebagainya. Ada orang menyembah benda keramat. Itu semua fitrah manusia yang tak tersalurkan ingin mencari hakikat Allah Subhanahu SWT. Makanya Allah tahu bahawa kita ini pikiran terbatas, Akal tak sempurna, Maka diturunkanlah para nabi Dikirimkan wahyu lewat malaikat Jibril Diberikan kitab suci Untuk menjadi hudan linnas Menjadi petunjuk bagi manusia Wabayyinatin Menjadi penjelasan Minal huda wal furqan Ini yang hak Ini yang batil Itu semua jalan yang diberikan Allah SWT Tapi ketika seorang muslim sudah tunduk bersimpuh sujud kepada Allah dia katakan di hadapan Allah innasolati solatku wanusuki ibadahku wamahyaya hidupku wamamatimatikulillah semuanya milikmu ya Allah setiap hari dia sujudkan di luar Ramadan paling tidak lima kali yang wajib di bulan suci Ramadan malam ada yang 23 rakaat ada yang 11 rakaat ada yang satu juz ada yang ayat-ayat pendek itu semua adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Apakah dengan ibadah yang cukup panjang dan banyak Dari awal Ramadan sampai ke akhir ini Selamatkah kita sudah dari godaan setan Belum Ada pintu lain yang dia masuki yaitu dia tanamkan Walakin fit tahrish Menanamkan permusuhan dalam hati orang yang beriman Oleh sebab itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Kalau kita merasa diri sudah cukup dengan Allah Dengan ibadah yang kita laksanakan Tahajud, iktikaf, baca Quran, berzikir Merasa kita sudah cukup aman Belum Karena akan ada masuk yang lain Makanya jangan kita heran menengok Antara orang yang salat bersilih pendapat Bersilang sengketa Bahkan tidak hanya dalam masalah khilafiyah Tapi sampai kepada persengketaan yang fatal Mengapa? Karena sudah dimasuki oleh unsur syaitan di dalamnya Zuyinalahum su'u amalim Perbuatan mereka itu Zuyina Dia dari kata Zina Artinya dihiasi oleh syaitan Sehingga tampak di mata dia sedang menegakkan kebenaran Tapi sesungguhnya dia sedang dipermainkan oleh syaitan Oleh sebab itu ketika muncul Sumpah, serapah, caci maki Antara orang beriman Maka kita mesti sadar Bahawa ini adalah salah satu cara pintu syaitan Untuk masuk menyesatkan orang beriman Untuk menyembah dia kita tak lagi dia goda Syaitan tak lagi mengajak kita Sembahlah aku jangan sembah Allah Tidak Karena kita sudah mentauhidkan Allah, tapi permusuhan antara sesama kaum Muslimin. Oleh sebab itu, menjelang bulan suci Ramadhan kita diajarkan untuk bersilaturahim, maaf memaafkan. Di akhir Ramadhan pula masuk Idul Fitri juga kita saling membersihkan hati, membersihkan kesalahan, saling memaaf-maafkan. Apa maknanya di situ? Bahawa dengan Allah Subhanahu Wataala kita sembah Dia dan untuk sesama manusia kita lepaskan diri dari silang sengketa, permusuhan, pertikaian dan lain sebagainya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala inilah yang menjadi krisis umat ini sekarang krisis umat Islam tidak lagi masalah menyembah kepada selain Allah karena tauhid itu sudah jelas sejelas jelasnya orang tak lagi menyembah lata unzamanat hubah patung berhalan dah orang sudah menyembah Allah yang jadi masalah sekarang tak dapat menghimpunkan kekuatan disebabkan hati tak lagi satu macam-macam bentuk pola Aneh karagam bentuknya Bapak dan ibu dapat lihat itu di tengah masyarakat Bahkan dalam satu masjid saja Bisa banyak model cara dan lain sebagainya Memecah belah umat Maka dalam Al-Quran disebutkan Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara Kata ikhwah Diambil dari kata akun saudara Itu seringkali digunakan untuk yang kandung-kandung saja Ambil contoh ketika Allah bercerita tentang Nabi Yusuf Wajah aikhwatu Yusuf, datanglah saudara Yusuf. Ikhwah di situ saudara kandung, bukan saudara tiri, bukan saudara angkat, bukan saudara adopsi, saudara kandung Nabi Yusuf. Begitu juga tentang ayat warisan. Fakinkanu ikhwatan di jalan wanisaan. Fadzakari misluhalun sayain. Kalau mereka adik beradik kandung ikhwah, Ada laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Apa maknanya kata ikhwah menunjukkan saudara kandung tapi dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang tak saudara kandung tapi digunakan kata ikhwah Innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang beriman itu bersaudara mestinya kalau tak bersaudara bukan ikhwah bentuk jamaknya ikhwan ikhwan artinya saudara tapi tak kandung tapi Allah tak menggunakan kata Innamal mu'minuna ikhwan tapi digunakan kata Innamal mu'minuna ikhwah apa maknanya Orang beriman itu bersaudara sama seperti bersaudara kandungnya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Seperti saudara kandungnya antara kakak beradik yang akan berbagi pusaka. Dia bersaudara kandung. Apa yang mempersaudarakan? Saya dan bapak dengan ibu kita tak bersaudara karena suku kita tak bersaudara karena bahasa kita tak bersaudara karena apa-apa. Apa yang mempersaudarakan kita? Ashhadu Allah illahaillallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang selalu kita ucapkan. Alaihannahya dengan itu kita hidup. Wa alaihannahmutu dengan itu kita mati. Wa bihaanobasu dan dengan itu juga nanti kita dibangkitkan menghadap Allah Subhanahuwataala. Tapi mengucapkannya mudah. Dalam kehidupan keseharian, dalam memupuk persatuan umat, disitulah letak setan mempermainkan kita. Bahkan tidak hanya dalam perbuatan maasiat, di dalam kebaikan, di dalam saf masjid, di dalam pengaturan zakat, di dalam berangkat haji, di situ banyak pertikaian, pertikaian, perpecahan hati. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, kalau kita lihat dalam Al Quran. Banyak sekali ayat-ayat menyebutkan tentang persatuan umat itu Diawali dulu dari persatuan Dulu orang Arab itu hobinya perang Antara Aus dan Khazraj Sepanjang abad berperang Maka turun firman Allah menceritakan lagi Itu orang Ansar sebelum disatukan menjadi Ansar Dia pecah dua Satu Aus, satu Khazraj Kemudian disatukan Allah Allah ingatkan mereka tentang masa silam yang gelap Berperang, tumpah darah Apa kata Allah? Wa zkuru ni'matallahi 'alaikum hai orang-orang ansar ingatlah nikmat Allah kepada kamu id kuntum a'daan ketika dulu kamu saling bermusuhan berperang menumpahkan darah fa alafa lalu Allah tautkan hati kamu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana lalu dengan niat Lalu dengan tauhid Lalu dengan nikmat Allah itu Bini'matihi ikhwana Dengan nikmat Allah itu kamu menjadi ikhwana Bersaudara Walaupun tak saudara kandung Tapi kamu dipersatukan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Ramadhan ini mengajarkan kita keseimbangan Keseimbangan antara mentauhidkan Allah dengan ibadah-ibadah kita juga keseimbangan antara memperhatikan sesama dalam solat berjamaah kita bertemu bertetap muka berjabat tangan frekuensi intensitas pertemuan kita lebih banyak dibanding di bulan yang lain. Kemudian di akhirnya pula, kita diberikan kesempatan untuk salat idul fitri berjamaah bersama-sama. Sampai-sampai perempuan yang sedang halangan pun diperintahkan untuk keluar semuanya. Untuk apa? Supaya bertemu, bertatap muka, bersilaturahim berjabat tangan, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Dan kita ingat bahawa salah satu pintu yang dimasuki syaitan adalah ketika dia memecah belah antara kita. Kalau ada tiga orang bersahabat, berteman baik. Yang satu salat tapi caranya berbeda Si A cara salatnya dengan si B berbeda Si C tak salat sama sekali Maka si A dan si B ini akan berantam terus Kamu yang betul tu begini Kata ini kamu salah ini yang tepat Mestinya mereka berdua ini sepakat untuk mengajak si C salat Tapi karena dipermainkan lahum amali. Akhirnya mereka berdua ribut karena membahas yang khilafiyah yang sepilih-sepilih saja Padahal ini masih pada tahap Dibenarkan kita untuk khilaf Kalau ada tiga orang perempuan berteman Yang satu jilbabnya panjang penuh Yang satu jilbabnya kurang panjang Yang satu tak berjilbab sama sekali Maka yang dua ini akan ribut Membahas mana jilbab yang syar'i syar Mana yang tidak Sementara yang tak berjilbab tak dibahas sama sekali Mengapa begitu? Sedang dipermainkan oleh syaitan Kalau ada satu golongan Aliran dakwah Beda cara berpakaiannya Beda cara muamalahnya Tapi dia masih dalam koridor Menjalankan syariat agama Allah SWT Yang satu tidak sama sekali Pakaian Anak-anak fangki, rambutnya saja Tiga warna dan lain sebagainya Hidung bertindik dan lain sebagainya Tapi kebencian dalam hati orang yang digoda setan Lebih besar benci menengok yang ini Daripada yang ini Dari mana datang kebencian itu Ingat bahawa setan tak lagi menggoda kita Untuk menyembah dia Tapi datang memecah belah hati orang yang beriman. Makanya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, wala rabbana ya Allah <tuh> ampunilah dosa kami wali ikhwana lil dan dosa saudara-saudara yang telah mendahului kami dengan iman wala fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan dalam hati kami ghill. Ghill itu bentuk kata dari hasad, dengki, iri, benci tak tentu arah bersilang pendapat, bersengketa, berkonflik dan lain sebagainya. Jangan kau jadikan dalam hati. Mengapa disebutkan hati? Karena hatilah tempat segalanya. Kalau ada orang ringan tangannya mengucapkan salam dari mulut, berjabat tangan, itu bukan tangannya itu yang ringan, bukan lidahnya itu yang ringan, tapi ada hati yang bersih. Makanya ketika kita menghadap Allah nanti, yang kita bawa itu adalah hati yang bersih. Itu yang disebut Allah dalam Al-Qur'an, yauma la yamfa'u malun. Pada hari itu tak ada gunanya mal harta wala banun anak illa atallaha kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih dengan hati yang bersih di dunia ini kita berjuang membersihkan hati tapi di akhirat nanti Allah cabut apa kata Allah bercerita tentang orang yang masuk ke dalam surga wanaza'na <tut> ma fi qulubihim <tut> min dhillin naz' dia makna naz'atunya kami cabut kami cabut dari dalam hati mereka dhillin hasad dengki iri benci tak suka bersilang sengketa, berselisih faham, itu kami cabut dari dalam hati mereka. Maka orang di dalam surga itu berteman, bersahabat tanpa ada lagi dinding pembatas ghil di dalam hati mereka. Tapi dalam hidup dunia ini kita akan terus dipermainkan oleh ini. Lalu pindahkah kita ke alam lain dah. Kita jalani hidup ini, tapi kita pahami itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah merasa bahwa kalau tahajud kita sudah full, tarawih kita sudah penuh dengan satu jus kita sudah pergi haji dan umrah, selamat kita dihadapan Allah. Belum ada pintu lain yang kita belum selamat, yaitu bagaimana kita menjalin ukuah, menjalin persaudaraan, menjalin silaturahim. Kalau selamat kita dua-dua ini, maka selamatlah kita di mata Allah Subhanahu Wataala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Tapi ujian ini berat oleh sebab itu banyak orang-orang yang ketika diuji dengan perutnya lulus. Ketika diuji matanya bangun tahajud malam, lulus. Ketika diuji kakinya untuk datang jauh berjalan melalui salat berjamaah, lulus. Ketika diuji tenggorokannya menahan air, padahal air itu halal, ditahan dari mulai terbit fajar sadiq sampai tenggelam matahari, lulus. Tapi ketika diuji untuk bertegur Sapa dengan orang seiman Seatidah, tapi pernah tergores Hati, di situ berat Berat lidah mengucapkan salam, berat tangan Mengelurkan, berat untuk berkunjung Kunjung, mengunjungi dan lain sebagainya Oleh sebab itu, di akhir bulan suci Ramadhan Tak lama lagi akan ada momen Syawal, kita berbaik sangka Kepada orang, memaafkan orang lain Membuka pintu maaf, kita maafkan Orang lain dengan melapangkan dada Kita juga membuka hati Kita untuk meminta maaf kepada orang lain Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Kalau satu pintu sudah berhasil kita tutup Tapi pintu yang lain kita buka Maka saat itu setan hanya putus asa dari satu pintu Kita mau kita buat dia putus asa terhadap diri kita Semua pintu kita tutup Sehingga dia betul-betul putus asa Kalau perlu bunuh diri setan untuk gara-gara kita Itu kita inginkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT Kapan batas limit permusuhan kita ini selesai dengan setan? Dalam hadis disebutkan lauhu wiyat nahum aku akan goda mereka madaman aruah fi ajisadih selama ruh ada dalam jasad selama dan jantung masih berdetak selama darah masih mengalir maka saat itu permusuhan kita tak pernah akan selesai dengan syaitan oleh sebab itu kita senantiasa lawan dia bahwa ada orang Islam yang begitu kuat memusuhi syaitan. Waktu melontar jumrah mati-matian dan lawan setan itu nampak zahirnya tapi sesungguhnya itu adalah simbol-simbol fisik yang kuat adalah mujahadatul nafsi melawan hawa nafsu kalau zaman dulu membunuh Abu Jahal membunuh Abu Lahab ditebas batang lehernya keluar darahnya nampak tombak itu menusuk jantungnya selesai tamat riwayat tapi ketika melawan setan tak tampak dia kenapa inna syaitana yajri minal insan majrad dam dia mengalir dalam tubuh insan manusia Seperti mengalirnya dalam aliran darah Oleh sebab itu kita senantiasa waspada Dan takut kepada Allah SWT Satu sisi dengan perasaan takut Lalu memohon perlindungan kepada Allah Maka selalu kita ucapkan A'udzubillahimnas syaitanir rajim Kita pula diajarkan habis asar dan habis subuh membaca A'udzubillah, a'udzubikalimati Allah Tamati min syarri ma khalaq wa a'udzubika min hamazatil shayatin wa a'udzubika min an yahdhurul dhalin lain sebagainya bacaan-bacaan ini adalah satu sisi menyadarkan kita satu sisi mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi jangan sampai tak sesuai mulut kita mengucapkan permohonan lindung kepada Allah tapi perbuatan kita sama seperti perbuatan syaitan. Itu pun tak sesuai. Maka kita sesuaikan. Mulut mohon perlindungan. Perbuatan dijauhkan dari perbuatan syaitan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu taala, Hadis singkat yang kita kaji malam ini. Mengingatkan kita bahawa. Senantiasa syaitan tak pernah luput dalam kehidupan kita. Baik dalam aspek salat. Dia masuk lewat aspek puasa. Dan aspek yang paling berat adalah Mempertahankan persaudaraan Jangan sampai dirusak oleh syaitan Selama ini kita sudah eratkan persaudaraan itu Entah sengaja atau tidak Tapi dengan nur, niat yang tulus ikhlas Kita dipersatukan dalam majlis ilmu Kita tak dipersatukan kerana kepentingan Tidak kita dipersatukan murni kerana Allah SWT. Subuh kita datang dalam pengajian. Subuh ahad dengan Ustaz Mustafa. Subuh Sabtu di Masjid Akramul Nas. Malam pula menghaji penghadiran tafsir. Kemudian kita datang ke masjid-masjid menghadiri salat tarawih. Itu semua adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Semoga ukuah yang terjalin selama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan ukhuwah inilah kita dapat menjaga istiqomah ibadah. Kita istiqomah dalam tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Kita ingin dalam kehidupan yang sementara ini kita bersahabat kemudian di akhir hayat pun juga dan sampai menghadap Allah Subhanahu taala kita akan dipersatukan oleh iman dan Islam insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Aku qauli hadza. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.